пропонець приземлився на пограбаний граві в подвір'ї величезного палацу, і тим самим кричу, що порушив гармонію всесвіту, кам'яний сад усесвітнього вмиротворення і простоти, розбитий за наказом попереднього імператора дзеркала єдиного сонця, завдяки впорядкованості предметів і тіней втілював у собі ідею фундаментальної єдності душі і матерії, а також ідею всезагальної гармонії. Вважається, що в точно впорядкованих камінцях цього саду зашифрована таємниця, що на них тримаються самі підвали недійсності. Морд спішився і допоміг Ізабел. «Просто під ногами не плутайся», – сказав він їй серйозно, – «і не розпитуй». Він побіг кудись вгору емальованими сходами і поспішив крізь безмовні кімнати і зали. Спинявся він тільки іноді, щоб поглянути на клепсидру. Зрештою він добіг до кінця одного з коридорів і зазирнув крізь фігурну решітку до нижньої кімнати, де саме вичеряли представники імператорського двору. Юний, сонцеликий імператор сидів, схрестивши ноги на чолі низенького столу. Позаду нього тягнулася довга мантія, розшита коштовним хутром і пір'ям. Здавалося, він із неї вже трохи виріс. Решта придворних сиділа навколо столу у складно вирахованому порядку старшості – а серед них, безумовно, був і візир, який украй підозріло длубався в своїй порції снуші і варених водоростей. Не вірилося, що хтось із присутніх отот -от помре. Морд прокрався вздовж галереї, завернув заріг і ледве не на кількох чималих небесних стражів, які саме зібралися біля підглядального отвору в паперовій стіні. Передавали один одному цигарки і затягувалися в характерній для солдатів манери, прикриваючи сигарету долоною. Він навшпиньки пішов назад до решитки і підслухав таку розмову. «О, нехай наречуть мене нещаснішим зі смертних, мій величний повелітелю, бо знайшов я оце в своїх цілком достойних снуші!» – жалівся візир, показуючи щось затиснуто між паличок. Придворні нахилилися вперед, щоб розгледіти. Морд також. Він не міг не погодитися з візиром, бо та штука дійсно була неприємною на вигляд. Синювата зелена і з купою трубчастих мацаків. «Тому хто годував трапезу, винесуть догану, облагородний мужа науки», – сказав імператор. «Хіба є в світі люди з запасними ребрами?» «О ні, чуйний батьку свого народу. Я радше вів до того, що це, на мою думку, мухір і селозінка – глибоководного в'юна, яку вважають чи не найвишуканішим смаколиком, і то настільки, що куштувати його належить лише істинним улюбленцям богів, до яких я свою ницю персону віднести не можу аж ніяк. І вправним китком переправив ту штуку в імператорову тарілку, де вона, трохи потемнівши, прийшла в стан спокою. Хлопчик якийсь час дивився на неї, а тоді підчепив паличкою. «Он як?» – сказав він. Та хіба не сказано було самим великим філософом Літіном-улесником, що вчений муж є вищим за будь-якого князя чи царя? Пригадую, як видавали мені прочитати уривок, де про це йшлося, о вірний і ненаситний шукач знань. Драголиста штукенця витворила дугу в повітрі і присоромлено гепнулася на тарілку візира. Той підхопив її паличками і приготувався до другої подачі, трохи примружившись. Зазвичай це твердження можна вважати істинним у онефритовий потоку мудрості, та особисто ваш покірний слуга аж ніяк не може вважатися вищим за самого імператора, якого він любить, ніби власного сина, і якого, глядів, невсипно аж від сумної частини загибелі його батька, тож складає цей смаколик до ваших ніг як скромний дар. Усі придворні супроводили пильними поглядами нещасний шмат риб'ячої плоті в його третьому польоті через стіл, та імператор, хватко махнувши вієлом, відбив подачу і так повернув невідому штукенцю у візирову тарілку. Та льопнулася з такою силою, що варені водорості бризнули на всі біч. «Та вже з'їжте хтось цей нещастя!» – вигукнув морд, якого ніхто не міг чути. «Я поспішаю!» Ви найвидатніший зі слуг моїх, о мудрий справді єдиний супутник у моїх покійних батька і дідуся в їхніх останніх подорожах. А тому я проголошую вас достойним нагороди, що полягає в куштуванні цього рідкісного і вишуканого наїдка. Візир невпевнено поштрикав штукенцю паличкою і уважно придивився до посмішки імператора. Вона була широка і страшна. Він шукав, як би відкараскатися від пригощення. «На жаль, здається, що я вже трохи переїв», – почав він, та імператор жестом наказав йому замовкнути. «Не сумніваюся, що такий смаколик вимагає особливого гарніру», – сказав він і поплескав у долоні. Стіна за його спиною розсунулася, і четверо небесних стражів увійшли до зали. Троє з них тримало на бойові бойовими чинужбо, а четвертий ледь не заточився, намагаючись наспіх проковтнути незагашений недопалок. Тарілка випала візирові з рук. Найвидатніший з моїх слуг боїться, що йому забракне місця в шлунку для останнього смаколика, сказав імператор. Певно, ви могли б перевірити, чи дійсно його шлунок такий вже повний, і чому в одного з вас іде вухами дим. Це жага до дії, пече йому. Ось швиденько виправдався старший страж. Боюся, спинити його буде непросто. Тоді нехай вийме меч і... «О, візир наш усе-таки згадав про апетит. Чудово!» Запала цілковита мовчанка. Візир старанно жував, тоді ковтнув. «Смакота!» – сказав він. «Неперевершено! Справжній подарунок богів! А тепер, коли дозволите...» Він випростав ноги і спробував підвестися. На чолі виступили краплі поту. «Ви вже йдете від нас?» – зіняв брови імператор. «Нагальні ж держави справи, оправителю!» «Від якого ніщо? Сидіть! Отак швидко вставати з-за столу шкідливо для травлення», – сказав імператор, і стражі хором закивали. «Крім того, нема у вас жодних нагальних державних справ, коли тільки не йдеться про пляшечку з написом проти отрута в чорній лакованій скринці на бамбуковому килимку вашої спальні. Освітило мудрості в нічній темряві». У візирових вухах гуло. Обличчя почало синіти. «Бачите?» Невчасний рух на повний шлунок, і от уже погане самопочуття. Волію, щоб це просте знання рознесли по всіх усюдах мого царства, аби всі мужі знали про ваш стан і діяли відповідно. — Мій обов'язок привітати вас, осонцеликий, із такою далекоглядністю, — промовив візир і упав обличчям у таріль із вареними м'якопанцерними крабами. — У мене був найкращий учитель, — сказав імператор. «І пунктуальний!» – сказав Морт, заносячи меч. Замить дух візира підвівся з подушки і оглянув Морта. «Ти хто такий, варваре?» – гаркнув він. «Смерть!» «Вже точно не моя!» – відрізав візир. «Де мій чорний небесний вогнедишний дракон?» «Не зміг прийти!» За спиною у візирового духа почали скупчуватися тіні, Кілька з них були вбрані в імператорські мантії, та було й багато інших, які штовхалися і усіляко давали зрозуміти, що нетерпляче чекають на візирів дух у краю мертвих. Здається, там на вас дехто чекає, сказав Морт і поспішив геть. Коли він дійшов до галереї, візирів дух заверещав. Ізабель терпляче чекала поряд з скорпунцем, який саме обідав п'ятисотрічним бонсаєм. Один готовий, сказав Морт, вибираючись у сідло. Залазь, у мене нехороше перечуття щодо наступного, і часу в нас замало. Альберт матеріалізувався посеред невидимої академії там само, звідки зник за дві тисячі років до того. Він задоволено крекнув і обтрусив із мантії пил. Раптом він відчув, що на нього дивляться. Глянувши вгору, він усвідомив, що оприявнився там, куди напружено вдивлявся він сам, тільки Мармуровий. Альберт поправив окуляри і окинув несхвальним поглядом бронзову табличку, прикручену до п'єдесталу. Там було сказано «Альберто Маліч – засновник цієї академії, 1222-1289 роки. Такого, як він, більше не буде». «Така ціна вашим передбаченням», – подумав він, і коли вже вони так його пошанували, то могли б найняти справжнього скульптора. Це просто принизливо. Ніс геть не той. А хіба це нога? А ще на ній хтось свої імена понадряпував. І капелюха такого він би в житті не нап'яв. Звісно, якщо він постарається, то життя ніколи не скінчиться. Альберт спустив октаринову блискавку у навісну статую, і та розпалася на порох. – Так, – сказав він світові в цілому. – Я повернувся. Магічний лоскіт здійнявся його рукою і пронизав мозок теплом. Як йому цього бракувало впродовж тих нескінченних років? Чарівники почали збігатися на шум крізь високі подвійні двері, і одразу ж зробили хибний висновок із побаченого. Посередині був п'єдестал, без статуї, оточений хмарою мармурового пилу, і з хмари на них йшов, бурмотячи щось собі підніс, Альберто Маліч власною персоною. Чарівники, що були позаду натовпу, швиденько розвернулися і побігли геть як могла тихіше. Серед них не було жодного, хто в пору легковажної юності не вдягав на голову старому Альбертові всім відомий предмет підліжкового посуду. Або ж не видряпував на холодному і на показному тілі статуї своє ім'я, або ж не розливав на підестал пива. Ба гірше, у дні святкувань, коли спиртне лилося рікою, а до нужників було так далеко йти, колись усе це здавалося вкрай дотепним. І от воно вже не здавалося таким. Перед розгніваним магом лишилося дві постаті. Одна, бо мантія її власника зачепилася за двері, а друга, бо належала мавпі, яка могла собі дозволяти не перейматися людською метушнею. Альберт ухопив чарівника, який безрезультатно намагався втекти крізь стіну. Той заскиглив «Гаразд, гаразд, визнаю, я був тоді на підпитку, повірте, чесно вам кажу, нічого поганого я не хотів, пробачте, пробачте». «Що ти верзеш, чоловіче?» Альберт був щиро здивований такою поведінкою. «Мені так соромно! Якби ж я тільки міг пояснити, мені так сором!» «Та годі вже белькотіти!» – Альберт перевів погляд на мапу. Та доброзичливо всміхнулася йому у відповідь. «Тебе як звати?» «Так, пане, вже припинив жодного белькотіння, пане. Рінсвінд, пане, помічник бібліотекаря, який вже є. Так, пане, вже припинив жодного белькотіння, пане. Рінсвінд, пане, помічник бібліотекаря, вже який є». Альберт оглянув його з голови до ніг. Молодик мав безнадійний і якийсь задрипаний вигляд, ніби невипрана білизна. Альберт вирішив, що коли чарівництво опустилося до такого рівня, хтось має щось з цим вдіяти. Який бібліотекар призначив такого, як ти своїм помічником? Ук. Тут він відчув, як до його руки торкається щось схоже на теплу шкіряну рукавичку. Мавпа? В моїй академії! «Орангутан, пане! Він колись був чарівником, та його спіткали якісь чари, пане, і він не дозволяє перетворити його назад на людину, та він єдиний серед нас усіх, хто знає деякі книжки шукати», – поспішно пояснив Рінсвінд. «А я стежу, щоб в нього були банани», – додав він, бо відчув, що сказане потребує додаткових пояснень. Альберт розлючено витріщився на нього. «Замовкни!» «Замовкаю, замовкаю вже, пане». «Краще скажи, де смерть?» «Смерть, пане?» – перепитав Рінсвінд, втискаючись у стіну. «Високий такий, скелетоподібний. Крокує так, ніби марширує. Отак, говорить!» «Смерть! Давно його бачив?» – Рінсвінд нервово ковтнув. «Давно не бачив, пане?» «Ну, я його шукаю. Ця маячня має припинитися. Я хочу припинити її зараз же, ясно?» Веди сюди вісьмох найстарших чарівників, хай тут будуть за півгодини з усім потрібним для обряду аж НТ второпав? Не скажу, правда, що ви тут усі маєте обнадійливий вигляд. Тюхтії такі, що плюнути нема в кого. А ти припини мене за руку хопати. У Ук? А тепер я піду вип'ю, гаркнув Альберт. Де тут тепер неливають бодай трохи пристойного ослячу сечу? Є барабан, пане, сказав Рінсвінд. Тріснутий барабан. — На Філігранній? Досі там? — Так, хоч назву міняють то так, то сяк і відбудовують наново час від часу, але місце те. На місці, пане, багато років уже. У вас, певно, труби, йой, як горять, пане, — запитав Рінсвінт із ноткою липкового панібратства в голосі. — А тобі яке діло до моїх труб? — огризнувся Альберт. — Жодного, жодного діла, пане. — Я пішов у барабан, півгодини затямив. І якщо не чекатимуть на мене, коли повернуся, тоді, коротше, краще би їм чекати. Він вихором понісся геть, здійнявши хмару мармурового пилу. Рінсвіт дивився йому вслід. Бібліотекар тримав його за руку. «Знаєш, що найгірше? Уук? Не пригадую навіть, щоби під драбиною проходив». Приблизно тоді, коли Альберт сперечався із власником латаного барабана про пожовклий рахунок, який переходив від батька до сина, пережив один заколот із убивством монарха, три громадянські війни, 61 велику пожежу, 490 пограбувань і понад 15 тисяч бійок між відвідувачами. І от зараз доводив до його Альберто Маліча відомо, що він досі винен власникам закладу три медяки плюс відсотки, яких набігло достатньо аби заповнити вщерт найбільше сховище на диску, і таким чином вкотре підтверджував, що несплачений рахунок робить пам'ять анкійського торгівця такою довгою, що й слон позаздрив би. От приблизно тоді ж хрупунець нісся над розлогим таємничим хапунійським континентом, лишаючи в небесах за собою шлейф білої пари. Далеко внизу чулися барабани, гущавини пахучих теністих джунглів, і тумани здіймалися над захованими серед дерев річками, у водах яких ховалися чудовиська і чекали на заблукалу вечерю. «Із сиром більше немає, доведеться тобі їсти з шинкою», – сказала Ізабел. «Що ти там за вогні?» «Це світлосховище», – сказав Морд. «Ми наближаємося». Він витягнув клепсидру з кишені і глянув, скільки лишилося піску. Але щось ми недостатньо близько трясся. Світлосховища були ставками світла, що тягнулися по серцесвітній бік від напрямку їхнього руху. Саме так, деякі з племен, що населяли континент, розставили у пустельних горах дзеркала, щоби збирати повільне і важке денне світло, воно правило за тамтешню валюту. Хропунець плавно рухався над кустрищами кочевників і мовчазними болотами навколо річки цорт. Попереду в Місячному сяйві проступали темні і знайомі обриси. «Цоріцькі піраміди в Місячному сяйві!» – зітхнула Ізабел. «Як романтично!» «Зведені на крові тисячі рабів. зауважив Морд. «Прошу, не треба цього!» «Пробач, я з практичної точки зору це...» «Гаразд, гаразд, я зрозуміла!» – роздратовано перебила Ізабел. «Непроста це штука – поховати мертвого царя!» сказав Морт, коли вони знижувалися над однією з невеликих пірамід. Накачують їх такою, знаєш, рідиною, щоби зберігалися неушкодженими і потрапили на той світ. І помагає? Не дуже. Морт нахилився до хрупунцевої шиї. Там смолоски би внизу. Завжди. Від пірамід тягнулася процесія на чолі зі статою бога Офлера, яку несло близько сотні спітнілих під її вагою рабів. Крупунець непомітно прочвалав над ними і ідеально м'яко приземлився на всі чотири ноги у щільно втрамбований пісок біля головного входу в пираміду. – Замаринували ще одного царя, – сказав Морд. Він оглянув клепсидру в світлі місяця. Та була непримітна і на царське походження не натякала. – Це не може бути цар? Їх же не маринують, доки вони ще живі? – запитала Ізабел. Сподіваюся, що ні, бо я читав, що перед тим, як їх замаринувати, їх розтинають і вирізають, не хочу чути. Усе м'яке, неоковирно договорив Морт. Тому все одно, чи маринування допомагає, бо уяви, як воно ходить отак. То коли ми не по царя приїхали, голосно перебила Ізабел, тоді по кого? Морт розвернувся до темного входу в піраміду. До світанку його не замурують, щоб душа померлого царя могла вийти назовні. Вхід той був зловісним і ніби натякав, що піраміду облаштували з метою значно страшнішою, ніж, скажімо, тримати ніж чи бритву вічно гострими. Зараз дізнаємося, відповів Морд. Стережиться! Він повертається. Найстарші чарівники академії вишикувалися в шеренгу, пригладжували бороди і в цілому докладали марних зусиль, щоб мати солідніший вигляд. Їх повисмикували з кабінетів чи з-за пообіднього бренді біля каміна. Всі вони почувалися одночасно тривожно і розгублено, а тому весь час зиркали на порожній підестал. Існує одна істота, який під силу повторити вираз їхніх облич. Це лондонський голуб, якому сповістили, що, по-перше, адмірал Нельсон зійшов зі своєї колони, і, по-друге, пішов по дрібнокаліберну гвинтівку і набої до неї. «Наближається коридором!» Гукнув Рінцвіт і сховався за одвірок. Черівниче товариство так спостерігало за дверима, ніби от-от мали вибухнути, і треба віддати їх завбачливості належне, бо ті таки вибухнули. Дубові скапки дощем осипалися на присутніх, і в контровому світлі, що била крізь протрощені двері, з'явилася невисока постать. В одній руці постать тримала задимлену патерицю, а в другій крихітну жовту жабку. "Рінсвінде!" заревів Альберт. «Тут, пане! Забери оце і викинь десь подалі!» Жабка перебралася на рінсвіндову долоню і, вибачливо, глянула йому увічі. «Хай цей господар хоч іще раз на чарівника запощікує!» – сказав Альберт задоволено. «Варто лишити вас саміх на кількасот років, і от уже кожний шинкар думає, що може до чарівника огризатися!» Хтось зі старших чарівників щось пробурмотів. «Що-що? А ну голосніше!» «Як скарбій академії, я завжди виступав за те, щоб підтримувати добросусідські відносини зі спільнотою». Бурмотів-чарівник, намагаючись не зустрічатися поглядом із Альбертом, який свердлив його очима. На його совісті був один із численних нічних горщиків, а також непристойні написи, як обтяжувальні обставини. В Альберта відвисла щелепа. «Що? Ну, е, суспільний обов'язок. Ми вважаємо, що життєво важливо бути прикладом для...» Черівник даремно намагався прибити полум'я, що раптом охопило його бороду. Альберт опустив патерицю і повільно оглянув усіх присутніх. Ті намагалися ухилитися від його пильного погляду, мов трава на вітру. «Може, ще хтось хоче виявити вірність суспільному обов'язкові?» – запитав він. «Добрі сусіди ще є серед вас?» Він випростався на повний зріст. «Хробаки безхребетні!» Я цю академію заснував не для того, щоб ви сусідам газони їхні кляти стригли. Набіса вам сила, коли ви її не застосовуєте. Не поважає вас холоп, то і спопеліть йому двір, щоб і сальця засмажити не було на чому. Ясно вам? Серед чарівників почулися притишені зітхання. Вони сумно дивилися на жабку на рінсвідовій долоні. Більшість із них ще в далекій юності опанували мистецтво поятики до непритомності саме в барабані. Звісно, ті часи давно минули, та наступного вечора торгова гільдія мала проводити урочисту вечерю в верхній залі барабана, і в усіх 8 восьмого ступеня були контрамарки. Там подавали б печеного лебедя і два види бісквітних тортів, а ще виголошували б тости на кшталт «наші дорогоцінні виняткові гості», аж доки не настав би час викликати насильників і розвозити всю братію на візках. Альберт крокував уздовж шеренги і час від часу злегка штурхав когось із чарівників Патрицію у черево. Душа його співала. Повернутися? Та ні за що. Тут влада. Тут справжнє життя. Він поставить на місце того старого дурня і плюне йому в порожні очі. О, тут все зміниться. Іменем грізмового курного дзеркала заклинаю вас. Ті з присутніх, хто пам'ятав історію закладу, сумно кивали. Кам'яна підлога, підйом, затемна, ніякого спиртного за жодних обставин, завчати істинні імена всього сущого, доки ті не з вух. «А це що там робить?» Недороблена цигарка випала з тремтливих пальців чарівника, який на свою біду забудькувато паліз у кесет. Цигарка підскочила, упавши на підлогу, і всі спостерігали, як вона котиться, аж доки Альберт не смикнувся вперед і не розчавив її. Тоді він різко спинився і розвернувся. Рінсвінт, який йшов за ним хвостиком, ніби неофіційний ад'ютант, ледве не врізався йому в спину. «Ти, Рінс, щось там куриш?» «Ні, пане, шкідлива звичка», – випалив Рінсвінд, уникаючи поглядів свого безпосереднього начальства. Він цілком ясно відчував, що щойно нажив собі кількох довічних ворогів, і чомусь від думки, що житимуть вони недовго, йому не легшило. «І правильно! Ану, потримай патерицю!» Так от, мої ниці виродженці. Цьому всьому кінець, ясно? Завтра підйом на світанку, три кола внутрішнім подвір'ям і сюди на зарядку. Дієтичне харчування, сумлінне навчання, фізичні вправи. А ця клята мавпа поїде працювати в цирк. Ук. Кілька старших черівників замружилися. Але спершу, сказав Альберт, ви зробите мені велику ласку, коли проведете обряд Ашк НТ. Треба справу одну до кінця довести. Морд широким кроком пройшов темні, хоч оковими коридори піраміди. Ізабел старалася не відставати. Слабке світло від меча вихоплювало з темряви неприємні речі. Наприклад, крокодилобог Офлер, порівняно з іншими об'єктами поклоніння сортів, був просто таки квіточками. В нішах стояли статуї, що зображали істот, складених із усього, чим знехтував Верховний Бог. Нащо вони тут? запитала Ізабел пошепки. Цорські жреці вважають, що ці статуї оживають після закриття піраміди і охороняють царське тіло від грабіжників. Яке дикунське повір'я? А чого ти вважаєш, що це лише повір'я? То вони справді оживають? Можу сказати тільки, що коли цорці накладають на якесь місце закляття, то це не жарти. Морт звернув за ріг, і в Ізабел зайшлося серце, коли він на мить зник із поля зору. Вона рвонула крізь темряву і врізалася в Морта. Той роздивлявся статую собакоголового птаха. «Фу!» – озвалася Ізабел. «У тебе від такого не йде мороз «Ні!» – безвиразно сказав Морт. «Але чому?» «Бо я Морт!» Він розвернувся, і вона побачила, що його очі світяться крихітними синіми цятками. «Припини!» «Я не можу!» Вона спробувала засміятися, не вийшло. «Ти не смерть!» – сказала вона. «Ти просто виконуєш цей нього роботу!» «Смерть той, хто виконує роботу смерті!» Тривожно мовченку перервав Стогін, який почувся з дальнього кінця темного проходу. Морд різко розвернувся і поспішив на звук. «Він має рацію», – подумала Ізабел. «Він навіть так само рухається!» Та страх перед темрявою, що огортала її, переміг усі на світі сумніви. Тож вона прокралася услід за мортом, звернула за ріг і опинилася в приміщенні, яке у тьмяному світлі меча здавалося гібридом скарбниці й дуже захаращеного горища. Що це за місце? Ніколи не бачила одразу стільки мотлаху. Цар забирає все це із собою в інший світ, пояснив Морт. Він точно не шанувальник подорожі порожнім. Глянь, цілий човен, із золота ванна. «Безсумнівно, він дбатиме про чистоту у наступному житті!» «А всі ті статуї?» «Ті статуї, на жаль, були людьми, слугами царя, як ти розумієш!» Обличчя Ізабел враз посмурнішило. Жреці їх отруїли!» Знову почувся Стогін із іншого боку захарашеної зали. Морд пішов на звук, незграбно переступаючи через згорнуті килими, фінікові грона, ящики з керамікою і купи коштовностей. Очевидно, цар не міг обрати, що візьме із собою, тому вирішив перестрахуватися і взяти одразу все. «От тільки отрута не завжди діє одразу!» – похмуро додав Морд. Ізабел без зусиль пробралася за ним, подеколи помагаючи собі руками, і заглянула за каною. Там, на купі килимів, лежала дівчина в напівпрозорих шароварах, жилеці, на яку кравці пошкодували матерії, і такій кількості браслетів, що ними можна пришвартувати чималий корабель. Навколо її рота була зелена пляма. «Це боляче?» – тихо запитала Ізабел. «Ні, вони вважають, що так потраплять до раю». «І потрапляють?» «Можливо, звідки мені знати?» Морт витягнув клепсидру з внутрішньої кишені, оглянув її в світлі меча. Здавалося, він рахує подумки, а тоді, в одному несподіваному русі, він відкинув клепсидру і ударив мечем. Дужа дівчини сіла і потягнулася, примарно дзенькнувши браслетами. Помітила Морта і схилила голову. «Повелитель у мій!» «Я нічий повелитель! А тепер біжи, куди вже ти там збиралася!» «Я буду наложницею при райському дворі царя Цетепсхута, який вічно житиме поміж зір», – впевнено сказала вона. «Ти можеш не бути нею?» – різко озвалася Ізабел. Дівчина глянула на неї величезними очима. «Ох, та я мушу. Я готувалася до цього?» – сказала вона, зникаючи. «А досі була всього лише служницею». Ізабел похмуро і несхвально дивилася туди, де щойно була душа дівчини. Отакої, сказала вона. «Ти бачив, як вона була вбрана?» «Ходімо звідси!» «Але ж не може бути правдою, що той цар, як там його, житиме між зірок!» бурмотіла Ізабел, коли вони вибиралися з захарашеної зали. «Там нічого, крім пустки, немає!» «Це важко пояснити, та він житиме серед зірок у своїй уяві!» «Із рабами?» «Якщо вони теж вважають себе рабами!» «Це не дуже справедливо!» «Немає справедливості!» «Тільки ми!» Вони поспішали проходами між завмерлих і очікуваних гулів і майже перейшли на біг, коли вирвалися у свіжеснічного пустельного повітря. Ізабел сперлася на грубе каміння і намагалася відновити дихання. Мортове дихання не збилося. Він взагалі не дихав. «Я відвезу тебе, куди ти скажеш, і далі рушу сам!» «Але я думала, що ти збираєшся рятувати принцесу!» Морт похитав головою. «У мене немає вибору. Вибору не існує!» Ізабел підбігла до нього і вхопила за руку, коли він рушив до хорбунця. Морт обережно прибрав її руки зі своєї. «Моє учнівство добігло кінця!» «Ти все це собі вигадав!» – закричала Ізабел. «Ти той, ким вважаєш себе!» Вона спинилася і подивилась під ноги. Пісок навколо мортових ніг збігався і почав закручуватися дрібними вихарцями. Повітря затріскотіло і загусло, і Морд був уже не таким впевненим на вигляд. «Хтось проводить обряд, ашк!» Повітря над ним ураз обвелилося на нього, ніби молот на ковадло, і лишило в піску чималий кратер. Ніздрі лоскатав різкий запах оплавленого олова. Повітря тихо гуло. Оточений піщаним вихором, Морд озирнувся навколо і зрозумів, що він є центром того вихору. Крізь піщану завісу били блискавки. Десь глибоко всередині його розуму жевріло бажання вибратися, та щось міцно тримало його, і він не міг опиратися, як стрілка компаса не може не вказувати на осердя. Зрештою, він знайшов те, що шукав. Це був хід в тунель, освітлений Октариновим сяйвом. На тому кінці були постаті тих, хто його викликав. «Іду!» – сказав він, та озирнувся на раптовий шум позаду. Юне, але чимале жіноче тіло вдарило його в груди і збило з ніг. Морт лежав на спині, Ізабелл притискала його до землі колінами і міцно тримала за руки. «Пусти!» – наказав він. «Мене викликають!» «Не тебе, йолопе!» Вона пильно дивилася в бездонна сині озера його очей без зіниць. Вони були, мов, два тунелі в нескінченність. Морт вигнувся і прокричав таке давнє і карколомне прокляття, що воно набуло форми у потужному магічному полі, затріпотіло шкіряними крилами і полетіло геть у навколишні дюни били громовиці. Він знов упіймав її погляд. Вона встигла відвести очі, аби не провалитися каменем у колодязь синього світла. «Наказую тобі!» Мортовим голосом можна було лупати скалу. «Батько, на мені цей тон випробував не раз!» спокійно відповіла Ізабел. «Зазвичай, коли хотів, щоб я у спальні прибрала. Не спрацьовувало!» Морт прокричав ще одне прокляття. Те злетіло з його вуст, і заховалася в піску. «Біль!» «Все це у твоїй уяві», сказала Ізабел, чим дуже опираючись силі, що намагалася зірвати їх з місця і потягнути іскристим коридором. «Ти не смерть! Ти просто хлопець на ім'я Морд! Ти той, ким себе уявляєш!» Посередині кожної з його очей з'явилися цятки, що спливли на поверхню крізь синь із швидкістю зору. Вихор навколо них зіймався і вив Морд Заворищав.